Той слиза. Ние сме край второто езеро. Той е тихо. Водите му се къпят изобилно в слънчеви лъчи. Поглеждам нагоре. Ето палатката на учителя. Как красиво е кацнала тя на уния висини. Но ето. Виждам, че учителя слиза оттам по китната пътека, която направихме миналата година за един ден колко любов е вложена в нея. Той слиза при нас, слиза от слънчевите дворци. Слиза, за да внесе долу огъня, който носи със себе си от небесните сфери. Този огън ще разтопи всичко и ще претвори всичко. Ледовете ще се стопят и ще протекат като кристални извори. Той слиза, Слиза от сферите на чистотата и тяхното сияние ни докосва. Слиза при окованите. И ето, веригите падат от нозете им. Слиза при обременените. И ето, светлата усмивка на надеждата заиграва по лицата им. Той слиза, за да покаже пътя на възлизането.